وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 Para hadirin Rahimani Warahimakumullahu jami'an Walhamdulillah Di malam hari ini Bainal Maghrib Wal Isya' Kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk melangkahkan kaki Di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan As-salah al-maktoobah Salat wajib salat maghrib dan menjelang atau sambil menunggu waktu isya ini kita manfaatkan kesempatan yang ada dalam rangka bermudhakarah bermunasahah bainana kita mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala karena memang talabul ilmu syar'i. Mempelajari dan mendalami ilmu agama Allah Itu merupakan ibadah yang mulia Bahkan tidak sedikit dari para ulama' yang menyatakan Tolabul ilmu Asyari Afdalul a'mal Liman hasunat niyatuh Mempelajari Mendalami Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling afdal Amalan yang paling mulia tapi catatannya bagi barang siapa yang benar dan lurus niatnya. Karena memang kita di dalam menjalankan agama ini tidak akan bisa ucapan kita benar, amal ibadah kita benar. Kecuali jika kita mempelajari ilmu agama. Bagaimana bisa akidah kita lurus, solat kita benar. Puasa kita benar Zakat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang benar Itu adalah tidak mungkin Oleh kerana itu Imam Al-Bukhari Rahimahullah ta'ala Di dalam kitabnya Membuat sebuah junul bab Di dalam kitab suhih Al-Bukhari Bab ilmi qabla al-qawli wal-amal Bab Ilmu itu dikedepankan dibandingkan ucapan dan amalan. Sehingga tidak boleh seorang muslim bermudah-mudahan di dalam berbicara tentang suatu perkara agama. Dan jangan sampai dia melakukan suatu amalan agama yang mengandung tata cara ibadah tertentu. Kecuali harus dilandasi dengan ilmu. Nah... Arrahimun Rohim, wa rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan rutin yang sudah berlangsung sebelumnya yaitu kajian kitab Riyadus Solihin karya Imam Besar al An-Nawawi Asy-Sabiin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alimabun Nawawi, seorang alim kabir Ulama besar dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah Yang tidak asing Nama beliau di telinga-telinga kaum muslimin Beliau salah satu ulama rujukan terkhusus di dalam bidang fikih madhab Syafi'i. Salah satu kitab beliau majmuk syarhul muhadzab Menjadi rujukan di dalam pembahasan fikih madhab Syafi'i. Ini menunjukkan luasnya ilmu beliau. Nah, dan beliau terkenal semasa hidupnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul Ali Sallallahu Alaihi Beliau mendasari akidahnya, ucapan-ucapannya, pendapat-pendapat fikihnya dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasul alaih salatu Wasallam yang sohih maka adalah teladan bagi kita semua bagi al-sunnah wal-jamaah di antara karya beliau yang monumental ya, karya besar beliau beliau memiliki banyak karya di antaranya adalah kitab ini kitab Riyadus Salihin yang beliau Khususkan di dalamnya Pembahasan tentang Adab Dan akhlak Walhamdulillah pada pertemuan sebelumnya Sudah selesai Sampai pada Babul Muraqabah Yaitu bab ya, Bagaimana seorang mu'min Hendaknya senantiasa Memiliki Al-Muraqabah Yaitu Muraqabatullah senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala di setiap tindakan dia di setiap ucapan dan perbuatannya yang mana hal itu akan membuahkan rasa al-haya'u minallah az-zawaj rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu merasa diawasi Allah sehingga kalaupun dia sedang bersendirian di sebuah kamar tidak ada orang lain selain dia Maka akan menghalangi dari maksiat Rasa malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan seorang yang tidak memiliki murah kabatullah Bisa jadi di depan orang banyak Dia menampakkan kehusuan Kesolihan Tapi ketika dia bersendirian Hilang rasa malunya Tidak memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia melakukan maksiat Secara sembunyi-sembunyi Wa'iyadu billah Maka di antara buah dari pelajaran kajian tentang murah pabatullah adalah Tidak hanya sekedar menghafal ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah kita pelajari Tapi bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menumbuhkan Di dalam jiwa kita Al-khaya'u minallah subhanahu wa ta'ala Rasa malu kepada Allah yang menghalangi kita dari berbuat maksiat baik terang-terangan maupun ketika kita bersendirian inilah al-haya yang mahmud rasa malu yang terpuji yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya al-haya'u minal iman rasa malu itu adalah bagian dari iman itu rasa malu yang terpuji rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi seorang hamba dari perbuatan maksiat dan rasa malu dari manusia Yang menghalangi dia Untuk melakukan hal-hal yang tercela. Karena kalau orang Tidak memiliki rasa malu kepada orang lain Dia tidak akan segan-segan melakukan perbuatan yang tercela. Jadi disebutkan para ulama Rasa malu yang terpuji itu ada dua jenis Al-khaya'u minallah Dan al-khaya'u minannas yang menjadikan hamba tersebut menghindar dari perbuatan yang tercela. Di sana ada al-hayy al-medhoul, ada rasa malu yang tercelah dan tidak termasuk bagian dari iman yang disebutkan, yang disebutkan di dalam hadis tadi. Misalnya apa al-hayy min khair rasa malu untuk berbuat kebaikan. Ini rasa malu yang tercelah. Tidak dipuji di dalam syariat dan bukan bagian dari iman. Di antara contohnya adalah al-haya antolabil ilmu, rasa malu untuk menim menimba ilmu agama Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu para ulama salaf di antara ucapan mereka yang masyhur ya, tidak akan seseorang terhalangi dari ilmu. Kecuali dua jenis orang Ilmu itu diharamkan Dari dua jenis orang Yang pertama Orang yang memiliki sikap kibir Memiliki kesombongan di dalam hatinya Apal kibir Batalul haq wa gamtunnas Menolak kebenaran Dan meremehkan orang lain Maka Kalau ada rasa kibir di dalam hati seseorang Dia akan merasa enggan Untuk belajar ilmu agama sehingga dia terhalangi dari kebaikan. Begitu pula akan terhalangi dari ilmu orang yang fikirasa malu, malu untuk belajar, malu untuk menimba ilmu agama Allah. Maka yang seperti ini akan menjadikan dia terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjauhkan kita dari dua sifat yang tercela tersebut. Demikian sedikit gambaran atau faidah dari pelajaran yang sudah dilalui sebelumnya tentang bab al-muraqabah jadi buah yang diharapkan adalah itu tadi merasa diawasi Allah sehingga menumbuhkan sifat al-hayat rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwanifillah para hadirin rahimahni wa rahimahkumullah kita akan masuk bab baru di pertemuan kita malam hari ini, yaitu bab yang diberi judul Alimulif al Imam An Nawawi Al syafii Rahimahullah Taala bab Taqwa bab tentang ketakwaan. Ini bab yang keenam yang beliau sebutkan di dalam kitab Riyadus Salihin ini. At-Taqwa Barakallahu liwalakum Adalah sebuah kalimat Atau sebuah lafaz dalam bahasa Arab Yang berasal dari kata Al-Wiqayah Berasal dari kata Al-Wiqayah Al-Wiqayah Maknanya adalah penghalang Jadi ini asal kata dari At-Taqwa diambil dari kata al alwiqayah yang maknanya apa? penghalang. Adapun makna az-zaqwa yang dibawakan di dalam istilah syariat masih ada hubungannya dengan makna lughawinya dengan makna bahasa yang tadi kita sebutkan penghalang. Sehingga taqwa di dalam syariat yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi maknanya adalah ayat takhidal insan wiqayatan min azabillahi subhanahu wa ta'ala taqwa adalah suatu yang menjadikan seorang hamba membuat penghalang antara dirinya dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala ini mana takwa? Di dalam istilah syariat ya. Jadi masih ada hubungan Dengan makna bahasa tadi Penghalang Ayat taqidhal insanu maa yaqihi Min azabilah Sebuah amalan Yang mana dengannya Seorang hamba Membuat penghalang Antara dia dengan adab dan siksa Allah Serta <Siah>. murka Allah Subhanahu wa ta'ala di sana ada definisi at-taqwa yang lain Para ulama banyak menyebutkan definisi tentang at-taqwa Di antara definisi yang masyhur, Yang terkenal Tentang at-taqwa adalah yang diriwayatkan dari Seorang ulama Salaf yang bernama Talb bin Habib Rahimahullahu ta'ala Ketika beliau mendefinisikan At-Taqwa Beliau menjelaskan At-Taqwa Anta'amal bita'atillah Amalun bita'atillah Ala nurin minallah Roja'atawabillah Wa tarpu maksiatillah Ala nurin minallah Makhawfata'iqabillah Beliau menyebutkan ada dua komponen Dari definisi At-Taqwa Komponen yang pertama beliau jelaskan Amalun Beramal ketaatan kepada Allah minallah, Berdasarkan cahaya wahyu dari Allah SWT Jadi at-taqwa itu tidak hanya cukup semangat beribadah Semangat beramal Tapi harus dilandasi dengan ilmu Karena kalau hanya sekedar semangat beramal Tanpa dilandasi dengan ilmu itu tidak lain adalah seperti orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. yaitu kaum yang dhalin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama al-tafsir. Ya. Makna dari ayat. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Walad dhalin. Ya. Jalannya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai Dan jalannya orang-orang yang tersesat Orang-orang yang dolin Siapa? Kata para ulama menjelaskan al-dolin Adalah orang-orang yang semangat beribadah Semangat beramal Tapi tidak dibangun di atas ilmu Amalannya Mereka adalah orang-orang nasur Dan yang menyerupai mereka sehingga ataqwa itu adalah beramal ketaatan yang dibangun di atas ilmu. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Ada lanjutannya, rajaa'a billah. Ketika beramal, orang yang beramal harus mengikhlaskan niat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Bukan karena riyak Bukan karena sum'ah Bukan karena mengharap pujian dari manusia Bukan karena tujuan-tujuan duniawi yang lain Tapi dia semata-mata mengerjakan amalan ketatan tersebut Roja'atawabillah Mengharap pahala dan ganjaran Dari sisi Allah Subhanahu SWT Ini komponen yang pertama Dari definisi At-Taqwa Yang disebutkan siapa tadi? Talak bin Habib. Rahimahullah ta'ala Komponen yang kedua, yang kedua Beliau melanjutkan Tarku maksiatillah Meninggalkan maksiat kepada Allah Meninggalkan minum khamar, Meninggalkan berjudi Meninggalkan mencuri Meninggalkan berdusta, berbohong Meninggalkan menipu dan sebagainya Dari amalan-amalan maksiat Tapi tidak cukup Harus dibangun di atas ilmu juga Ala nurin minallah Dibangun di atas cahaya Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya adalah Dia harus tahu betul Berdasarkan ilmu Oh ini perbuatan maksiat Perbuatan ini saya tinggalkan Karena Allah melarangnya Di dalam Al-Quran Perbuatan ini saya tinggalkan Karena ini adalah perbuatan maksiat yang Dilarang Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, bukan didasarkan pada perasaan. Ya. Nam, tapi harus dibangun di atas ilmu. Dan tidak cukup sampai di situ, harus ada maqofatayka billah. <tuh> Tujuannya ketika meninggalkan perbuatan maksiat tadi adalah maqofatayka billah. <tuh> Karena rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan termasuk at-taqwa bagi barang siapa yang meninggalkan maksiat tapi karena takut dicela manusia bukan karena takut Allah Subhanahu wa taala tapi karena takut celahan manusia ini bukan at-taqwa ya sehingga ketika meninggalkan maksiat agar bernilai ibadah termasuk ke dalam at-taqwa haruslah diikhlaskan niatnya dalam rangka menghindari murka Allah, menjauh dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dahulu kuanfillah barakallahu li wa orang-orang munafiqun di zaman Nabi, mereka adalah orang-orang yang dohirnya juga ikut beribadah bersama Rasulullah Begitu pula seperti sahabat yang lain ya. Orang-orang munafik pun bukan sahabat. Ini penting ya. Orang-orang munafik pun bukan sahabat, Tapi secara dohir mereka beramal seperti amalannya suhabat ya. Ikut sholat berjamaah bersama Rasul dan para suhabat ya. Ikut bersodaqoh ya. Tidak minum homer Dan dan sebagainya dari syariat Islam Bahkan mereka ada yang ikut berjihad bersama Rasul dan para sahabat. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang bertakwa Kenapa? Karena mereka melandasi amalan-amalan tersebut Baik ketika menjalankan perintah Allah Perintah Rasul Ataupun menjauhi dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya Bukan karena mengharap pahala Allah Dan bukan karena rasa takut dari adab Allah Tapi karena apa? Ria'an nas Karena ria ya? Karena ingin mengharapkan pujian dari manusia dan jangan sampai dicelah. Yuraunan nas, wajdaqamu ila salat, qamu kusala. Allah sifati mereka. Jika mereka datang mengerjakan solat, mereka mengerjakannya dengan malas-malasan. Yuraunan mereka hanya sekedar riyad agar bisa dilihat manusia. Lo ini lo saya ikut solat, saya seperti kalian, saya juga ikut solat. Bukan karena ikhlas, lillahi. Sehingga mereka bukanlah ahlu taqwa ya. Maka para ulama banyak yang menyebutkan Definisi takwa yang paling mencakup Itu adalah definisi yang disebutkan Talul bin Habib tadi Rahimahullah ta'ala ya. nah. Barakallahu fikum At-taqwa Ikhwanifillah rahimani Warahimakumullah Adalah kunci Kebahagiaan Dan keselamatan Seorang hamba di dunia dan di akhirat Tidak bisa Seorang hamba Merasakan kebahagiaan Yang hakiki Tanpa at-taqwa Bagi barang Siapa yang ingin meraih kebahagiaan Hakiki di dunia dan di akhirat Maka hendaknya dia menghiasi Jiwanya, dirinya Dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula Hendaknya seorang hamba Berusaha untuk menanamkan Atakwa ini tidak hanya pada dirinya saja Tapi juga kepada keluarganya Kepada istri dan anak-anaknya Dan orang-orang sekitar yang dia cintai Karena Barakallahu wa ta'ala Disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Coba kita bayangkan, kita hidup di dunia, kita hidup di dunia, kita hidup bersama orang-orang yang kita cintai di dunia, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, Bapak dan ibu kita, saudara-saudara kita, mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Ya. Kita sangat sayang kepada mereka. Tapi apakah rasa sayang dan cinta itu akan tetap terus ada? Hingga hari kiamat Apakah tetap langgeng dan abadi Hingga hari kiamat Jawabannya adalah tergantung kita masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Bagaimana gambaran orang-orang yang saling mencintai Selama di dunia Namun ketika di akhirat nanti saling membenci Bahkan, bahkan saling menjauh Satu dengan yang lain Saling bermusuhan Allah ta'ala berfirman Wa idha ja'atissahroh dan ketika datang hari kiamat, yau ma'ya firul mukmin aki, seorang akan lari dari saudaranya yang dahulu selama di dunia sangat dekat kemana-mana berdua. Tapi ketika di akhirat nanti, rasa cinta dan sayang itu hilang, bahkan berubah menjadi permusuhan. Yau ma'ya firul mukmin aki, wa ummihi wa abi, bahkan seorang akan lari dari ibu dan bapaknya wa sahibatihi wa bani. Bahkan lari pula dari istri dan anak-anaknya. Likul limri imminhum yau ma'idin syaknun yurni. Karena di hari itu setiap orang memiliki kesibukan sendiri. Apa itu? Lari menyelamatkan dirinya masing-masing dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tidak peduli lagi kepada saudaranya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya yang selama di dunia dia cintai tidak peduli lagi sudah. Yang dipikirkan dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pula Wala Di hari itu, di hari kiamat Tidak ada lagi seorang yang dahulu saling mencintai di dunia Bertanya ke mana orang yang dia sayangi ya, Beda kalau kita di dunia Kita safar, bepergian, keluar kota Mungkin satu atau dua hari Sudah terbayang-bayang anak kita Sudah rindu ingin segera pulang dan bertemu kembali bersama keluarga kita tapi di hari kiamat nanti hilang rasa rindu itu ya. bahkan tidak ada yang bertanya mana anakku mana bapakku mana ibuku bahkan padahal mereka Allah sebutkan dalam ayat yang setelahnya padahal mereka saling melihat ketika itu tapi tidak mau ya. tidak peduli lagi Bahkan orang yang berdosa, orang-orang yang selama di dunia terbiasa melakukan dosa bermaksiat kepada Allah, Allah sebutkan, ya, yubashsharunahum yawadul mujrimulau yaftadi min ada biyomi idim bi Bahkan seorang yang pendosa selama di dunia berangan-angan kalau seandainya anaknya dia jadikan tebusan agar menebus dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia terancam dengan siksa dan adab Allah, maka dia rela mengorbankan anaknya. Ini anakku saja yang aku korbankan agar aku selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran hari kiamat nanti. Tidak ada lagi rasa cinta itu. Tidak ada lagi rasa sayang itu, hilang semuanya. Tapi hanya satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala pertahankan dan Allah jaga Rasa cinta diantara mereka, rasa sayang diantara mereka. Siapa itu ahlu taqwa Orang orang yang bertakwa hanya satu golongan ini sajalah yang Allah akan tetap jaga rasa cinta dan rasa sayang diantara mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam sebuah ayatnya dalam Al Quran, Al Akhila yawma Aidin Baadun Li Baadin Adun Illa Al Muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai. Saling menyayangi di dunia. Di hari itu. Di hari kiamat nanti. Akan saling bermusuhan. Satu dengan yang lain. Anak bermusuhan dengan ibunya. Bermusuhan dengan bapaknya. Bermusuhan dengan istrinya dan anaknya. Semuanya akan seperti itu. Tapi Allah perkecualikan satu golongan saja. Di akhir ayat kecuali orang-orang yang bertakwa Allah akan jaga rasa cinta mereka orang yang bertakwa akan tetap mencintai ayahnya ibunya istrinya, anaknya, demikian pula sebaliknya, jika bapaknya ibunya seorang yang bertakwa pula akan tetap menyayangi anaknya, jika istri maupun anak-anaknya, orang yang bertakwa akan tetap mencintai suami atau bapaknya maka disinilah ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah pentingnya at-taqwa pentingnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kunci utama kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan jangan kita hanya mencukupkan at-taqwa pada diri kita saja tapi hendaknya kita tanamkan ketakwaan itu di orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi Kenapa? Agar kecintaan tersebut Rasa sayang tersebut Terus abadi hingga hari Kiamat nanti Barakulahfikum Disini Al-Mualif Al-Imamun Nawawi Rahimahullah ta'ala Menyebutkan beberapa ayat Dan beberapa hadis. Kita akan baca Satu persatu ayat tersebut dan kita baca pula penjelasannya atau syarahnya dengan mengambil syarah atau penjelasan yang disebutkan oleh As Syeikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin, rahimahullah taala. Mungkin tidak kita baca semuanya, tapi kita ambil poin-poin yang penting. Ala almalif, rahimahullah. Ala Allah taala. Allah taala berfirman. Ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Ayat yang sering kita dengar di ketika para khatib berkhutbah atau para penceramah mengawali ceramahnya biasanya membaca ayat ini di dalam khutbatul hajah yang mereka baca ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah bertaqwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi. Dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Di sini ada pelajaran penting. Ada faedah penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Coba kita perhatikan ayat ini diawali dengan panggilan kepada siapa? Kepada kaum mu'minin. ahlul iman, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemudian Allah sebutkan perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin kenapa demikian? Kenapa panggilan ini hanya ditujukan kepada kaum mu'minin? karena at taqwa tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman saja. Ini faedahnya. Tidak mungkin seorang bisa bertakwa kalau tidak punya iman. Orang yang bisa bertakwa kepada Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabula raib fi Hudan lil muttaqi, itulah kitab, Al Quran. La roy bafi tidak ada keraguan padanya. Petunjuk hudan bagi siapa lil muttaqi, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu Allah di na yuk Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara kaiy. Ini memperkuat faidah yang kita sebutkan tadi. Tidak mungkin seseorang bisa bertakwa kecuali dengan iman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa memanggil di dalam ayat ini orang-orang yang beriman saja. Wahai orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Di sini ada faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah At-taqwa, sebagaimana yang tadi telah disebutkan, dari definisi at-taqwa, itu mengandung makna awamir watarkun nawahi, Mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Ini mana at-taqwa, jika kalimat at-taqwa atau kata at-taqwa itu disebutkan bersendirian tapi di sana ada beberapa ayat yang mana at-taqwa itu digabungkan dengan albir. Dengan lafat albir. Misalnya dalam ayat وَتَعَوَنُوا عَلَ الْبِرِّ وَالْتَقْوَى Perintah. وَتَعَوَنُوا Salinglah kalian tolong menolong. Salinglah kalian bekerja sama al-albir. Di atas albir dan at-taqwa. Maka ketika at digandengkan dikandengkan dengan albir, maka maknanya menjadi berbeda albir yang dimaksud adalah awamir, mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adapun at-taqwa hanya terbatas pada nawahi, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya bisa dipahami ya nah ini konteksnya kalau at-taqwa disebutkan dalam Al-Quran digabungkan dengan albir tapi kalau at-taqwa disebutkan bersendirian maka mencakup dua makna tadi fi'lul awamir dan tarkun nawahi kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan haqqatu qatihi ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah haqqatu qatihi dengan sebenar-benarnya taqwa maksudnya apa Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Bagaimana bentuknya Itu dijelaskan dalam ayat yang disebutkan oleh Alimamun Nawawi setelahnya Semuanya pegang kitab ya Semuanya pegang kitab Belum ya Diusahakan nanti pertemuan selanjutnya Semuanya sudah pegang kitab Insya Allah ini kitab yang mudah didapat ya, Kitab yang sangat mudah didapat Minimalnya untuk pegang matannya ya. Matan Riyadus Solihin Insya Allah tidak sulit untuk mencarinya Sehingga faedah yang didapatkan Bisa lebih maksimal Beda kalau sekedar jiping Tahu ya jiping Ngaji hanya modalnya kuping saja Ini gak nyindir siapa-siapa Cuma ya Sering kita diingatkan seperti itu Kalau kita ngaji taklim Hanya sekedar ya Modal ini Tanpa ada pena atau buku Untuk mencatat, itu bagus sebenarnya Tapi kurang maksimal faidah yang didapatkan Beda kalau yang Masya Allah, ta'lim Sudah bawa buku, kitab, bawa pena Faidah yang disebutkan Dicatat, ya, ini lebih maksimal Insya Allah ya. nah, Oleh karena itu para ulama Menyebutkan ilma bil kitabah. Bahkan disebutkan ini riwayat dari Rasulullah A.S.W Oyidul ilmah bilkitabah ikatlah ilmu itu dengan menulis, ya. ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya. Kalau enggak diikat lepas. Sekarang paham, tapi suatu saat, suatu saat lagi kalau kita butuh ilmu itu lupa. Ya. Tapi kalau diikat dengan dicatat maka ketika kita butuhkan kita bisa langsung mendapatkan. Nah, itu diantara faidahnya. Kembali ke sini, hak kau sebenar-benarnya takwa itu maknanya dijelaskan oleh ayat yang disebutkan Alimah Munawwiy setelah ayat tersebut, yaitu ayat di dalam surat At-Tahawwun ayat yang ke 16 yang berbunyi: فَتَقُولَ اللَّهَ مَسْتَدَاعَتُمْ Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Semaksimal kemampuan kalian ya. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Al-Imam Nawawi menjelaskan wa hadhihil ayatu mubayyinatun lil muradi minal Ula Ayat yang kedua ini menjelaskan maksud yang dimaukan dari ayat yang pertama yaitu menjelaskan makna dari haqqatu taqati bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya maksudnya adalah apa semaksimal kemampuan yang ada pada diri kalian kenapa karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wusaha an. di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali yang dimampuinya saja sesuatu yang di luar kemampuan jiwa tersebut maka Allah memaafkannya dan tidak menuntutnya ya ini adalah makna haqqatu qadhi ai <ay> mastata'tum tapi di sini penting ya, dijelaskan oleh al Syekh Al-Utsaimin rahimahullah wa hadhihi <tukautihi> al ayatan yuqsad at-tahawun bi taqwallah ayat yang kedua yang berbunyi bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian jangan sampai dipahami oh kalau begitu perintah atqwa ini ya tidak terlalu ditekankan atau mungkin dimaknai bertakwalah seenaknya tidak seperti itu maksudnya ya maksudnya adalah bal yusad al had ala takwa ala qadri al musta'a ay la tadakhir la tadakhir us an fi taqwallah Ya, jadi maksudnya adalah bukan bertakwalah kepada Allah seenaknya, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan yang kalian miliki. Ini makna ayat tersebut. Sehingga maknanya adalah motivasi kita bertakwa semaksimal mungkin yang kita mampu dengan segenap jiwa dan raga kita dan harta kita. Kita laksanakan taqwa Allah Ketaqwaan kepada Allah Semaksimal mungkin yang Dari apa yang kita miliki Demikian maknanya Ini adalah prinsip di dalam Islam Prinsip di dalam Islam Bahwasanya perintah itu Diberikan Sesuai dengan kemampuan Ya Sebagai contoh adalah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah untuk Khalifah Nabi semasa hidup beliau. Ketika beliau memerintahkan sholat, misalnya hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taalaanhu, Rasulullah perintahkan beliau sholat sesuai kemampuannya. Salikah iman, sholatlah engkau dengan berdiri. Ini perintah yang pertama sholatlah dengan berdiri karena berdiri dalam sholat rukun kalau dia tidak berdiri dalam keadaan dia mampu sholatnya tidak sah ini maksudnya sholat wajib tapi kalau sholat sunnah hukumnya sunnah ya, jadi kalau sholat sunnah sholat nawafil, sholat nafilah tidak berdiri pun sah misalnya dia lebih memilih untuk duduk ini boleh dalam sholat sunnah sholat mustahabbah. tapi kalau sholat wajib Sholat fardu Hukumnya wajib berdiri ya. Tapi kalau tidak mampu Misalnya karena sakit ya, Maka boleh Sholat dengan duduk Oleh karena itu Rasulullah kemudian mengatakan Fa'in lam tas tati' faqa'idan Jika engkau tidak mampu Sholat berdiri Faqa'idan Maka duduklah Fa'in lam tas tati' fa'ala fa jambin jika engkau tidak mampu solat duduk pun tidak mampu, maka berbaringlah. Solat dengan cara berbaring. Ya. Ini adalah urutan-urutan. Ya. Yang mana dari hadis ini para ulama mengambil sebuah kaidah, ya. mengambil sebuah kaidah, wajibah bilak tidak. Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Seorang hamba tidak dibebani dengan sebuah kewajiban kalau tidak punya kemampuan. Ya. Contoh lain dalam ibadah haji, Allah juga perintahkan ibadah haji dengan kemampuan. Walailah yallana sihejul baiti manistato aila isabina dan untuk Allahlah haji ke bait ke Ka'bah. Bagi barang siapa yang mampu Untuk mengadakan atau melakukan perjalanan ke Baitullah tersebut Sehingga dipahami dari ayat ini Barang siapa yang tidak mampu Maka tidak ada kewajiban padanya Ini berlaku untuk semua amalan di dalam agama ini Kewajiban itu dikaitkan dengan kemampuan Tapi tidak kemudian Kalau kemampuannya berkurang Amalan tersebut ditinggalkan secara total Contohnya solat tadi, tidaklah Rasulullah mengatakan soli kawimah fa'ilam tasdati falatu soli. Tidak demikian Rasulullah mengatakan solatlah dengan berdiri. Kalau tidak berdiri, ya sudah, enggak usah solat. Tidak seperti itu, prinsip agama Islam. Kewajiban tetap berlaku sesuai dengan kemampuan. Makanya Rasulullah menyatakan jika tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Ini sekali lagi berlaku untuk semua kewajiban dan perintah di dalam agama ini. Contohnya apa? Bisa kita aplikasikan di dalam perkara-perkara yang misalnya terkait dengan belajar ilmu agama. Menghafal Al-Quran. Padahal saya kalau menghafal Al-Quran, sudah buntu kepala ini. Usianya sudah apa? sudah telat usianya. Tidak ada kata telat sebenarnya. Kalau Anda tidak mampu hafal 30 juz, Avalah 29 juz, gitu kan? Kalau tidak mampu 29, ya turun, sedikit-sedikit turunnya. Jangan langsung. Kalau oh saya tidak mampu 30 juz, ya sudah, enggak usah menghafal Tidak seperti itu. Prinsip agama Islam, ya, e, itu turunnya sedikit-sedikit, jangan langsung total gitu. Ya. Makanya Rasulullah, kalau tidak mampu berdiri, ya sudah berbaring saja. Tidak bertahap. Taib. Barakalul Fikum. Jadi terakhir tadi, pakidanya terkait apa menghafal Al-Quran. Kalau tidak mampu 30 juz, ya 29 setengah lah. Kalau tidak bisa 20, 29 setengah, ya 29 seperempat. Ya, Jadi bertahap. Baik. Ya. Barakalul Fikum. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada para hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. والله تعالى اعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.